щоб кілька десять в'язнів довкола столів тягали і шкіряними кіблами діставали з скляниці вино, як ото у нас і криниці воду. Напившись, хтось із гостей розтовк ту скляницю. Скло цілий тиждень в'язнів вимітали. Тому турки не могли ні вийти з салі, ні танці влаштувати, ні забави з стрілянням із луків, або що там зазвичай треба було робити. От тоді я Бо ж був серед тих в'язнів, щоб сподобатися чимось султанові, попросив дати мені гармату турецьку, аби міг показати козацький сприт у стрілянні. Дозволено. Притягли мені яничери гармату, набили порохом, вклали ядро. Став я розглядатися, куди б стріляти. Ну, ти побачив на шпилі найвищій мечеті, Тобто церкви по-нашому, комара, що сидів там і чухав правою ніжкою ліво вухо. Вимірив я з тої гармати комара так штучно, що ядро пролетіло йому крізь обидва ока, і комар гепнув на землю. Скочив я, поки він не прийшов до тями, вхопив його напівживого, без обох очей, та підніс султанові під золотий балдахін. Здивувався вельми падешах, похвалив мене, звелів випустити на волю. А тоді ще я чіпив от пояса свій гаман, повний золотих червінців, і подарував мені на дорогу. Мав би хан про це знати. Тож я поїду до нього не як ворог його запеклий, а як обдарований колись милостями самого султана. Моя фациція припала до смаку більше, ніж би мовлянній переконування найдокладніший. Примітка «Фа -це -це, тут весела повітка. Надто серйозно сприймають світ, тільки жорстокі люди. А тут зібралися добрі й щедрі серцем. Бо ж не дбали про себе, а про народ і його неуярмлену душу. «Це стільки м'яса від того комара зосталося!» Скали в око хтось із козаків. Куди ж його султан подів? Ханові воно здалося якраз, додавав інший. У них там друге літо не дорід, вівці дохнуть. Ханові, то що воно нічого, от чорним татарам як. Без війни та без здобичі погинуть. А султан на війну проти короля не пускає, бо в них вічний мир. А тут би татарам і піти разом з нами проти панів та полоскотати їм черво. Татари і пішли б, так хан же, він султан злякається. Хай їм султан, а в нас буде гетьман. Хочемо мати тебе гетьманом, пане Хмельницький, а не ханським в'язним. Та й не відпустимо від себе. І баж не нам нема боків по намі без нічої помочі. Нам би вдарити, а там вони й само в вушах дзвенітиме. У кого ж дзвенітиме, питав я гірко. Згадайте наливайка, вободу. Тараса, Павлюка, на Гуню. Що вони змогли проти залізного королівського війська з його арматою? А як Крим з нами піде, тоді Потоцького зметимо. Не рякаюся йти до хана, бо й сина свого рідного послав до Мурзи Перекопського. Отож маю віру в татарське благородство. Султани турецькі татарі у своїх щірманах звуть тільки благородними. Коли ж ми запізнали саму їхню хижість, то, мабуть, так уже воно судилося й нам і нами, татарам. Та не можеш так бути довік. Я вів страшну гру. Одного сина відіслав до татарського мурзи, сподіваючись на його благородство, а другого лишив у Чигирині, не маючи надій ні на що добре. Бо так і бачив як тягнеться хиж до малого Юрася пувків в рудих заростях пальцю мерзендого Чаплинського. І коли й знайдеться сила, яка захистить дитину, то хіба ще це нещасна добросерда жінка, моя голубка Матронка, що теж кинута в ненажерливу пащу панську, не захищена, не порятована, не визволена. Треба бути закоханим або нещасним. Був я серед тих, хто не мав нічого свого. Деодвіку не було ні жінки, ні дитини. Тож мав зрівнятися з ними в усьому, коли хотів, щоб мені вірили, і коли треба йшли зі мною і за мною. Я пересварився з усім світом. Та не сваряться тільки блаженні, а я не хотів бути блаженним. Коли копають ями для сох під нову хату, то першу яму, Копають на власній тіні, мовби привікаючи себе у жертву. Кидався в битву сам один. Як виграю, то виграю весь народ. Програю, то тільки я один. Приїхав із Січі отець Федір, посивів по старів за той час, що не А Але чорні очі горіли вогнем і сміхом. Відпровадив посланця сил пекельних і їхньої ослужки Потоцького? поспитав мене. Відпровадив. Що ж послав гетьманчику? Я сказав. Треба б не самі слова. Послав би ти йому сину Дрючок, яким Каїн убив Авеля. Жезл, яким Мойсей розсунув Червоне море. Ослячу щелепу, якою Самсон побив Філястимлян. Пращу Давидову, якої той Голяфа вбив. Меч Авраамів, яким праотець хотів убити Якова, Веслоноє, яким той стукнув по голові дурня, Що хотів учепитись за ковчег. Грійсний отче, засміявся я, Не здогадався спорудити таких знакомитих дарунків панові Краківському. Відпускає тобі гріх сей сину, а ще маєш якісь гріхи? Грешный, отче, признался я ему, грешный оком своим, мыслями, руками и намерениями. Да, однаково.